רודה ואף גויים, מורדף בלי חסך. נחה שקתה כל הארץ, פצחו רינה, גם ברושים שמחו לך ארזי לבנון. מאז שכבת, לא יעלה הכורת עלינו. שאול מתחת רוגזה לך לקראת בואך, עורר לך רפאים, כל עתודי ארץ, הקים מכסאותם כל מלכי גויים. ויאמרו אליך, גם אתה חולית, חמונו, אלינו נמשלת. הורד שאול גאוניך, המיית נבליך, תחתיך יוצא רימה ומכסיך תולעה. איך נפלת משמים הלל בן שחר, נגדעת לארץ, חולש על גויים. ואתה אמרת בלבבך, השמים אלה, ממה לכוכבי אל ארים כסאי? ואשב <ווש> בהר מועד בירכתי צפון, אעלה על במותי אב, אדמה לעליון. אך <אח> אל שאול תורד, אל ירכתי וור. רועך, אליך ישגיחו, אליך יתבוננו. הזה האיש מרגיז הארץ, מרעיש ממלכות? שם תבל כמדבר, וערב הרס. אסיריו לא פתח ביתה. כל מלכי גויים כולם שכבו וכבוד, איש בביתו. ועתה הושלכת מקברך כנצר נתעב, לבוש הרוגים מתועני חרב, יורדי אל אבני בור כפגר מובס. לא תחד איתם בקבורה, כי ארצך שיחדת, עמך הרגת, לא ייקרא לעולם זרע מרעים. הכינו לבניו מטבח בעון אבותם, בל יקומו וירשו ארץ, ומלאו פני תבל ערים. וקמתי להם נאום אדוני צבאות, ויכרתי לבבל שם, ושאר, ונין ונכד, נאום אדוני. ושמתיה למורש קיפוד ואגמי מים, ותתתיה במטתיה השמד. נאום אדוני צבאות. נשבע אדוני צבאות למור, אם לא כאשר דימיתי, כן היית, וכאשר יעצתי, היא תקום. לשבור אשור בארצי, ועל הרי אבוסנו, ושר מעליהם עולו, וסובולו מעל שכמו יסור. זאת העצה היוצה על כל הארץ, וזאת היד הנטויה על כל הגויים. כי אדוני צבאות יעץ, ומי יפר, וידו הנטויה, ומי ישיבנה? בשנת מות המלך אחז היה המסע הזה. אל תשמחי, פלשת כולך, כי נשבר שבט מכך, כי משורש נחש יצא צפה, ופריו שרף מעופף. וראו בחורי דלים, ואביונים לבטח החירבצו. והמדתי ברעב שורשך, ושאריתך יהרוג. הילי לי שער, זעקי עיר, נמוג פלשת כולך, כי מצפון עשן בא, ואין בודד במועדיו. ומה יענה מלאכי גוי? כי אדוני יסד ציון, ובה יחסו עניי עמו.